Az utolsó előkészületek Október 6-án a sötétség beálltával a Liga flottája elhagyta Kefalóniát, és Lepanto irányába hajózott, hogy megkeresse a törököket. Ugyanebben az időpontban siklottak ki a török gályák is a lepantói öbölből, hogy felkutassák a keresztény ellenfelet. Honorátó Kajtáni a pápai seregben közvetlenül kolonna alá beosztott tiszt 1571. október 7-e vasárnap hajnaláról a következőket jegyezte fel naplójában. Ezen a reggelen hajnalban elértük a kefalónia és lepantó között fekvő Oxia szigetét. Az idő kitűnő, a tenger nyugodt, ami ebben az évszakban kivételes állapot Urunknak, aki nekünk akarja adni a győzelmet valóságos csodatétele. Amint felkel a nap, a mi előőrsünk észreveszi a török sereget, az övék pedig felfedezi a miénket. Don Juan embereket küldött a környező partok magaslataira, ahonnan jól beláthatták a tenger tükrét. Az volt a feladatuk, hogy azonnal jelezzék, ha ellenséges hajókat észlelnek a kis szigetek zátonyok mögött, vagy ha magát a török flottát megpillantják. Erre hamarosan sor került. Az őrszemek jelek által közölték, hogy délkelet felől két idege hajót látnak. Don Juan ekkor ágyú lövéssel jelezte hajóhadának, hogy készüljön fel a harcra, rövidesen meg fognak ütközni. Lázas egységgel tették meg a végső előkészületeket. Rövidebbre fogták a fővitorlákat, hogy lassabban haladjanak előre a hajók. Bár így sem hajóztak valami nagy sebességgel, hiszen a kedvezőtlen ellenszél napok óta nem szűnt meg. A vitorlarudakat az árbóc félmagasságára engedték le, és a hajók hosszanti irányába rögzítették. Sok helyen pallókkal fették le az evezőpadokat, hogy a harcosoknak több helyük legyen a küzdelemre. A puskások és az íjászok elfoglalták helyüket a hajók oldalán, a karzatfalaknál. Az evezősök közül a keresztény gályaraboknak leszették a láncait, és felszólították őket, hogy vegyenek részt a harcban. Ha bátran viselkednek, visszanyerik szabadságukat. Fegyvert is osztottak ki közöttük. Az evedő padókhoz békiozott török hadifoglyok kötelékeit ezzel szemben gondosan felülvizsgálták, és még a kezükre is bilincseket raktak úgy, hogy éppen csak evezni tudtak. Óriási veszély származott volna abból, ha a harc közben valahogy kiszabadulnak, és hátba támadják a liga ügyéért küzdő katonákat. A harcosok felöltötték sisakjukat és páncéjaikat, előkészítették pajzsaikat. A sebészek is elővették műszereiket. Ma mindent megtettek annak érdekében, hogy a katonák jó erőben vegyék fel a küzdelmet. Minden gáján annyi élelmet fogyaszthattak, amennyit csak akartak. Főleg kenyeret, kétszer sültet és bort osztottak szét köztük nagy mennyiségben. De ugyanígy kaptak enni az evezősök is, hiszen tőlük azt várták, hogy az evezés nehéz munkája után még harcoljanak is. A parancsnokok a vezérhajóra mentek. Még ezekben az utolsó órákban is föllángoltak a viták arról, hogy megütközzenek-e? A legegyzettebb katonákra is csak most tölt rá teljes súlyával annak a felismerése, hogy alattuk a mélységes tenger, szemben velük az engesztelhetetlen ellenfél, amely nem ad kegyelmet. A közeli partokon pedig szintén ellenséges erődítések húzódnak. Ha veszítenek, semmi, de semmi esélyük sincs az életbemaradásra. Ezért egyesek még most is rá akarták beszélni Don hogy ne vállaljon ekkora kockázatot, mert ha elveszítik a csatát, akkor ez az egyesített keresztény hajóhat teljes pusztulását jelenti. Az ifjú főparancsnok azonban erélyesen elhárította ezeket az aggályokat. A tanácskozás ideje immár lejárt, most a küzdés pillanata jött el. Mondta, és ezzel elbocsájtotta a főtiszteket. A hajók a Messinában kidolgozott terv szerint sorakoztak hadiretbe. Ennek a feladatnak a megvalósítása nem is volt olyan egyszerű, mert a partok és a kis sziget közötti csatorna nagyon keskeny volt, és így csak néhány hajó tudott rajta egyszerre áthaladni. Amint pedig kiértek a sziget mögül, az öböl kiszélesedő víztükrén erős keleti szél kapta őket szembe, és csak fárasztó evezéssel juthattak előre. Még ennél is nehezebb volt felvenni a kívánt alakzatot, a nagyon lapos félhód alakjára formált arcvonalat. Elsőnek a jobb szárnyan elhelyezkedő hajók vonultak át a szoroson. Ezeknek meglehetősen nagy évet kellett leírniuk ahhoz, hogy a számukra kihelölt helyre kerüljenek akkorra, amikor a balszárnyon elhelyezkedő hajók is elfoglalják a helyüket a part közelében. Minél közelebb helyezkedett el egy hajó a parthoz, annál lassabban kellett mozognia ahhoz, hogy a félfordulat megtétele után a többiekkel egy időben elhelyezkedjék az arcvonalban. E-feladatokhoz finoman össze kellett hangolni a hajók mozgását. Jól kellett kiszámítani a távolságokat is, nehogy a gályák egymásra torlódjanak, vagy pedig túlságosan nagy réseket hagyjanak. A manőver befejezéseként mindhárom szárny elé két-két gályasszát vontattak ki, mindegyiküket két-két gája segítségével. Csak nem három óra hosszat tartott, amíg a Szent Ligában egyesített keresztény flotta felvette a haditerveknek megfelelő alakzatot. A törökök messziről figyelték az egész manővert.